adni és hálaadást elmondani jöttünk ide mostanak a Szent Hajlékodba. Köszönjük Néked, Urunk, hogy egyáltalán elfogadsz bennünket. Köszönjük Néked azt a sok-sok drága gondviselő szeretetet, amelyel ami életünket hordozott. Köszönjük Néked különösen, Urunk, azt, hogy mindig újra is újra Kezded velünk, és mindig újra megszólítasz, és mindig újra küldesz. Köszönjük, hogy méltatlanságunk és alkalmatlanságunk ellenére is mégis fölhasználsz. Köszönjük néked, Urunk, hogy bár minden okod megvolna arra, hogy elforduljál tőlünk, és elves bennünket a te tekinteted elől, mégis olyan nagy szeretettel törődsz velünk, és mégis újra itt vagy közöttünk, és mi veled együtt tölthetjük ezt az órát. Igen, Urunk, ez minden vágyunk, és kívánságunk, és könyörgésünk is, hogy valóban veled együtt hadd tölthessük ezt az órát, és engedd meg nékünk, Urunk, hogy az emberi szavakban is a Te igéd úgy hadd szólaljon meg, hogy azt minnyáján magunknak szóló üzenetként fogadhassuk el közvetlenül te tőled, könyörgünk a mi Isten tiszteletünket, hogy fölbuzduljunk, fölbátorodjunk a néked való szolgálatra kint a világban, hogy a te követeidként járva a te üzenetedet vihessük szerteszéllyel a nagyvárosban, ami ismerőseinknek a körében mindenit, urunkamere csak járunk. Így kérjük a te áldó kegyelmedet erre az Isten tiszteletre, Jézus érdeméért. Amen. Azért halt meg, és azért támadott fel, és azért eleveledett meg a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Testvérek, Istennek az ígéje, amelynek alapján azért szavát szeretném hirdetni, írva található Jónás proféta könyve harmadik részében, az egész harmadik részben, mivel tíz versből áll, ülve hallgassa végig a gyülekezet. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is mondván, kelj fel, menj Ninivébe a városba, és hirdes néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkelt Jónás és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek, három napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba egy napi járóra, is, kiállta és monda, még negyven nap, és elpusztul Ninive. A Niniveiek pedig hívének Istennek, és bőtött hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikik zsákba öltözének. És eljuta ez a beszéd Ninive királyához, és felkelt a király székéből, és levetette magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozik, és ült a borba. És kiáltának és szólának Ninivében a királynak és a főembereinek akaratából mondván, emberek és barmok, ökrök és jugok, semmit meg ne ne legeljenek, vizet se igyanak, hanem öltözenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki ki az ő gonosz útjáról és az ő erőszakosságából, amely az ő kezükben van. Ki tudja talán visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától és nem veszünk el, és látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta az Isten azt a gonosz, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Kedves testvéreim, szeretném ott folytatni Jónás a könyvének a magyarázatát, ahol egy jó hónappal ezelőtt abba hagytuk, talán emlékeztek még rá. A történetnek ez a most soron következő része csupa biztatás, csupa bátorítás. Én szinte, amikor ezt a részt olvasom, nem győzöm csodálni az Isten kegyelmének a nagyságát. Most ennek a történetnek a mondani valóját három csokorba összefoglalva szeretném úgy hirdetni előttetek Isten kegyelmének a nagyságát, a csodáját, hogy valóban minnyáján fölbuzdulnánk és fölbátorodnánk rajta, hogy az minnyájunk számára biztatást és bátorítást jelentene. Nem tudom, hogy mennyiben érzitek, hogy milyen csodálatos kegyelem tükröződik már ezekben a legelső szavakban, ahogy kezdődik a történet, hogy és lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is mondván, kell föl, menj Ninivébe, és mondjad néki azokat a beszédeket, amelyeket majd én parancsolok néket. Én tudjuk el tudom képzelni, hogy Jónás Végtelenül megdöbbent akkor, amikor az Úrnak a szava másodszor is lőn hozzá. <kül> Valami ilyen formát érezhetett Jónás, hogy hát mi, hát ezek után még egyáltalán szóba áll velem az Isten, azok után, amik történtek. És nem csak, hogy szóba áll, hanem egyáltalán küld engem az Isten. Föl akar használni engem az Isten. Föl tud használni az Isten engem. Aki olyan csúful cserben hagytam az ő ügyét, aki megfutottam a szolgálat elől, és aki olyan gyálván hegykén hátat fordítottam az Istennek. Én azt hiszem, testvérek, hogy azon talán nem csodálkozott volna Jónás, hogyha az Úrnak szava, amikor másodszor lőn hozzá valami ilyet mondott volna neki, hogy na te engeletlen proféta, most már mehet szavobá akarsz nem tudlak használni többé. Küldhetek én Ninivébe olyat is, aki méltóbbi és alkalmasabb erre a szolgálatra, mint te. Benned nem tudok többé megbízni. Hűtlen voltál, alkalmatlan vagy erre a szolgálatra. Én azt hiszem, testvérek, ez lett volna a természetes. Az lett volna a természetes, hogyha a profétálásnak a lelke, amelyiknek ellent állt Jónás, az most elhagyta volna a profétát, és soha vissza nem tért volna hozzá. Mert hogyha egyáltalán volt valaha alkalmatlan és méltatlan ember az Isten ügyének a szolgálatára, hát akkor ez a Jónás proféta igazán alkalmatlan volt és méltatlan volt. És mégsem az történt, ami természetes lett volna, hanem valami egészen más. Ebből látjuk, testvérek, hogy az Isten bűnbocsátó kegyelme milyen teljes, és milyen tökéletes. És hogyha valaki egy bűnbánó ember igazán a szíve szerint fogadja el Istenek ezt a bűnbocsátó kegyelmét, akkor az Isten úgy elfelejti neki minden hitványságát, mintha sohasem történt volna. És ismét a bizalmába fogadja, és újra munkába állítja, és megint új célt és új feladatot és új tartalmat ad az életének. Azt mondottam az elév Jónásra, hogy alkalmatlan volt és méltatlan volt az Isten ügyének a szolgálatára. És mégis! Tudjátok, testvérek? ez a mégis, ez az a nagy kegyelem, amit én nem győzök csodálni az Istennek a szívében, velünk szemben. Hogyha van valaki, aki nagyon jól tudja, hogy mit jelent az alkalmatlan és a méltatlan szó, akkor higgyétek el testvérek, hogy mi, az Isten igének a palástos hirdetői, mi vagyunk azok, mi aztán igazán tudjuk. Néha olyan roskasztó teherként nehezedik reánk a magunk alkalmatlanságának és méltatlanságának a tudata, hogyha nem volna az a mégis Hogyha nem bíztatna és nem bátorítana az Istennek az a kimondhatatlan kegyelme, akkor soha nem mernénk ide állni elébenek erre a szószékre. Ezért mondom, hogy én nem győzöm csodálni Isten kegyelmének a nagyságát, a csodáját. Aki a mi alkalmatlanságunk és méltatlanságunk ellenére is, mégis mindig újra szól és mégis mindig újra küld. És nem csak másodszor, mint ahogyan Jónás, hanem ó ki tudja szor. Istennek az egyik legcsodálatosabb munkája, a legcsodálatosabb tulajdonsága az, hogy hajlandó mindig újra kezdeni egy emberrel. Úgy újra kezdeni, mint hogyha semmi nem történt volna azelőtt, teljesen előről kezdeni megint. Érezzétek meg ebből azt, hogy van visszaút az Istenhez, mindenki számára, akár hová kalandozott el, akár mi történt vele, van visszaút az Istenhez. Mert ímé az Isten kegyelme csodálatos, akár akármit cselekedtél is, mégis, mégis van kegyelem a te számodra is. Azt mondottam, hogy alkalmatlan és méltatlan az Úr szolgálatára, Na, de testvérek, mondjátok meg nekem, hogy kine lenne alkalmatlan és méltatlan arra, hogy az Istennek az üzenetét továbbítsa emberek felé. Arra, hogy az Istennek a hívását vigye ki ebbe a világba. Hát mindenki alkalmatlan és mindenki méltatlan erre. És az Isten mégis embereket, ilyen alkalmatlan és méltatlan embereket használ föl erre a szolgálat. Kerek 50 esztendővel ezelőtt történt Kecskeméten, hogy egy hétesztendős kisfiú, egy nagyon szegény szabó mesternek, egy vízna vá vé ványat, gyenge egészségű is piacskája, elmondotta egy másik hétesztendős kisfiúnak az osztálytársának azt, amit előző nap a vasárnapi iskolában Jézusról hallott. És a következő vasárnap ezt a másik hétesztendős kisfiút. Kézen fogva elvezette a vasárnapi iskolába. És ez a másik kisfiú ott, abban a vasárnapi iskolában kapott olyan indításokat, aminek az eredményeképpen most itt áll ezen a szószéken és hirdeti nektek az ígét. Soha nem fogom elfelejteni testvérek Istenek azt a kis profétáját, azt a kis gyerek profétáját, aki akkor nekem olyan egészen egyszerű, gyermeki módon beszélt arról, amit Jézusról hallott. Nézzétek, hogyha ez a kisfiú, aki csak héte szendős volt. És hogyha Péter apostol, aki megtagadta Jézust, meg Pál, aki üldözte Jézust, meg Jónás, aki dezertált, meg én. A magunk méltatlanságának, méltatlansága és alkalmatlansága ellenére lehetünk az Istennek a követei és szolgái, akkor te is lehetsz, meg te is, meg te is, meg te is, minnyájunk, Mert az Istennek nem a mi ügyességünkre és nem a mi alkalmasságunkra és rátermet voltunkra van szüksége, hanem egyedül és kizárólag ami engedelmességünkre van szükség. Így még így olvastuk, hogy lőn az Úrnak a szava másodszor is Jónáshoz. Ugye hozzák se először van az Úrnak ez a szava. Érezd meg belőle testvér, hogy az Isten nem mondott le arról, hogy te is az ő követe légy ebben a világban. Nem mondott le arról, hogy te is, mint az ő küldötte, az ő üzenetével járd be a nagyváros. Budapestet, meg a vidéket, meg a baráti körödet, meg a családodat, hogy te is proféta és apostol légy a magad helyén, azok között, az emberek között, akikkel érintkezel, hogy te is az ő szolgálatában hirdesd a szavaiddal és az életeddel azt, amit az Isten szeretetéből megtapasztaltál. A múltkor egy ismeretlen orvossal találkoztam egy betegnél, ez az orvos, mint orvos látogatta, illetve kezelte azt a beteget, én pedig, mint lelkipásztor látogattam meg ugyanezt a beteget. Föltünk nekem, hogy ennek az orvosnak minden szavában és az egész magatartásában volt valami, ami valahogyan a Krisztus jó illatát sugározta maga körül az egész szobában. Anélkül, hogy egyetlen szóval beszélt volna magáról Jézusról. A beteg meg is jegyezte, hogy ennek az orvosnak köszönhetem az életemet. És én kiéreztem a szavából, hogy nem csak a gyógyulását értette ez alatt, hanem valahogy sokkal többet, azt a fajta életet, amelyre Jézus mondja, hogy én vagyok az élet. És amikor elment el az orvos, én még ott maradtam, és valósággal tapasztaltam, hogy valami megmagyarázhatatlan, békesség, derű és tiszta légkör maradt utána a szobában és az arcukon szelíd mosoly. Egy modern proféta, egy mai Isten embere, vagy kest ő se alkalmasabb, és ő se méltóbb erre a szolgálatra, mint te, vagy én, vagy bármelyikön. És mégis, nos hát, erre a mégisre, erre te is számíthat. Erről a mégisre számítok én is. Ebből a mégisből éleke egyáltalán én is. Látjátok, ilyen nagy az Istennek a kegyelme, hogy még egy jónást is, még téged is, meg engem is föl tud használni a maga szolgálatában. Azután másodszor nagyszerűen fölganyog az Istennek a kegyelme abból is, ahogyan ninizéről erről a nagy bűnös városról, amelyiknek az első résznek a szavai szerint a gonoszsága fölhatott az égre, hogy erről a Ninivéről azt mondja Istennek az ígéje, hogy nagyvárosa volt az Istennek. Nem tudom, hogy érzitek-e benne az Isten kegyelmét, hogy Ninivét így apostrofálja, hogy nagyvárosa volt az Istennek. Tudnék, hogyha tényleg olyan nagy volt a romlottság ebben a nagyvárosban, hogy égre kiáltóbb gonoszsága volt néki, akkor nem lett volna sokkal természetesebb, ha így apostrofálja, hogy nagyvárosa volt a Sátán. De nem ezt mondja, hogy a Sátán városa volt, hanem azt mondja az Istennek a városa. Pedig egy nagy gonosz város volt. Ebben megint rengeteg nagy vigasztalás és tisztatás van. Gondoljátok csak el, kedves testvérek, hogy mi minden bűn halmazódik föl egy nagyvárosban, egy modern nagyvárosban? Statisztikai adatok szerint az alkohol fogyasztás például, hogy csak néhány példát említsek, évről évre szinte ijesztő mértékben növekedik. Ki tudná fölmérni azt, hogy hány családnak a szétesése, hány gyermeknek az elzüllése, és hány bűnténynek, mi mindenféle bűnténynek az elkövetése, Lappang e mögött a statisztikai adat mögött. Vagy például a magyar statisztikai zsebkönyvnek a tudósítása szerint 1965-ben itt minálunk 000, több mint 20 házasság bomlott föl vállás következtében. 8 ezerrel több mint 15 esztendővel ezelőtt, tehát egyre növekvő arányban történik a vállás vagy megint egy másik adat, szintén a statisztikai évkönyvek a tudósítása szerint. A bejelentett művi, művi vetélések száma 1965-ben 180 ezer volt, valamivel több, mint 180 ezer. 18 ezerrel több, mint 5 esztendővel ezelőtt. Ki tudná fölmérni, testvérek, hogy e Ridek számok mögött micsoda bűnök vannak, amelyek az éghez kiáltanak. Másfél évvel ezelőtt kezemben volt Nyugat-Németországban egy frankfurti magazin képes újság, amelyiknek az utolsó lapjai tele voltak, de tel is tele voltak mindenféle mulatók, lokálok, a lebújóknak a hirdetésével. És az egyik hirdetés például így csalogatta a vendégeit, hogy éjfél után négy óráig minden tíz percben strip tíz jelenetet láthatnak a vendégek. Estének lehetne folytatni a végtelenségig, a szomorú példáknak a fölsorolását, amelyeknek az alapján igazán érthető lenne rásütni a bélyeget egy egy modern minivére, hogy a sátán városa. És mégis, megint a mégis, ninive mégis az Isten városa. A lakóinak a milliói bármennyire bele vannak süllyedve a legkülönbözőbb és a legszörnyűbb bűnöknek a fertőjébe, mégis mind mindegy egy olyan emberek, akiket az Isten örökké valóságra teremtett. Minden ninive az Isten városa, amelyiken Isten nagy szánakozó szeretettel könyörülni akar. Nem csak egy kis közösség, nem csak egy egyház, nem csak a hívőknek a gyülekezete, az Istené. Mert úgy szerette Isten a világot, Ninivét és Jeruzsálemet, Budapestet és Tókiót, Balmazújváros és Budakeszit, a Földet, a Szaturnust, az Andromeda köd milliárdnyi csillagát, hogy az ő... Egy szülött fiát adta érte, hogy el ne vesszen, mert az Isten nem mondott le egyetlen egy minivéről se, és egyetlen egy lélekről se. Nagy, széles ölelésű szeretettel fordul az Isten a világ felé. Mindig így gondoljatok az Istenre. És így gondoljatok minivére hogyha egyszer igazán így látod majd Ninivét, azt a Ninivét, amelyben élsz, amelyben te munkálkodsz, amelyben laksz, tehát úgy látod, hogy az az Istennek a városa, akkor majd nem fogod reménytelennek látni azt a profétai szolgálatot, amire küld az Isten. Mert Ninive lakói nem egy massa is, tehát egy elvettetésre ítélt tömeg, hanem az Isten gyermekeinek a sokasága. Talán csak őt még nem tudják. De milyen jó lenne, ha megtudnád. És ha rajtad is áll, hogy megtudják. Testvérek, aki egyszer önmagán tapasztalta meg azt, hogy mit jelent az Isten kegyelme, hogy saját méltatlansága és <coughs> alkalmatlansága, dacára is mennyire szereti az Isten, az ugye nem is nézhet az ember társára másként, csak úgy, hogy az is az Isten könyörülő szerezetének a tárgya, éppen úgy, mint ahogyan én vagyok. Tehát soha se úgy lásd az embereket, hogy lám, milyen bűnösök és milyen hitványok és milyen gonoszak, hanem mindig úgy lásd az embereket, ahogyan az Isten látja, hogy milyen betegek, és mennyire szükségük van nekik a segítségre. Éppen az áldott orvos segítségére van nekik szükség. A leggonoszabb embert is úgy lásd, ahogyan az Isten látja. Hogy az is az Isten képét hordja magán, és az is részese a Jézus váltságának, és ő élette is jött és áldozott az Isten fia golgotán. Nem csodálatos az Istennek a kegyelmetestvére, hogy minize az Isten városa. És végül <höhem> még valami mutatja az Istennek a kegyelmét ebben a történetben, az eredmény. A proféta szolgálatának az eredménye. Tehát az, hogy akármilyen nehéz helyen való szolgálatot, hogyha az igazán az Isten akaratának a teljesítéséből történik, megállja az Isten. Éném ilyen nagyarányú megtérés, szinte azt lettem mondani, ébredés támadott a Ninivében a proféta szolgálata nyomán, nyomorúságos szolgálata nyomán. A királytól kezdve le az utolsó emberig mindenki megtért, és mindenki az Isten felé fordult. <kül> Azért van ez így megírva, hogy érezzétek meg rajta keresztül a biztatást, a bátorítást. Azt mondottam az elébb, hogy az Istennek nem a mi ügyességünkre van szüksége, és alkalmasságunkra, hanem kizárólag a mi engedelmességünkre van szüksége. Hogyha a mi ügyességünktől és a mi okosságunktól függene, az ige hirdetésnek az eredménye, akkor egyikünk sem merne ideálni és hirdetni az ígét. Gondoljátok, hogy én mernék ide följönni és tanítani benneteket, akik között sokan sokkal okosabbak és sokkal tanultabbak, mint én vagyok. Szó sincs róla. Nem ami mi okosságunkra van szüksége az Istennek a mi engedelmességünkre. Hirdessd azokat a beszédeket, amelyeket én parancsolok néked. Így szól az üzenet, így szól a parancs. Ha valaki azt mondja, amit az Isten mondat vele, akkor a többit bízza nyugodtan az Úr Istenre. Mert azt, ami a lényeg, ami az életet jelenti, azt úgy semi mi végezzük el, se te, se én. Azt is maga az Úr végezi el, tehát merjünk számítani az Isten kegyelnére testvére. Arra mégis is. Jónás prédikációja, amit minidében elmondott, igazán nem volt valami nagyszerű szónoki teljesítmény. Öt szóból állott csupán, és tartalmilag is igazán nagyon gyenge, és lehetne mondani, hogy silány volt. Bármelyikön sokkal szebben tudna predikálni kapásból és mégis milyen hatása volt. Megint, mégis. Igen, az Isten kegyelme az, hogy az engedelmességből fakadó szót, ha akármilyen kevés és akármilyen silány, gazdagon megáldja az Isten. Így szól Jónásnak a parancs, hogy menj Ninivébe és hirdesd, amit én parancsolok néked. Ebben benne van az is, hogy egy engedelmes Jónás soha se egyedül megy Ninivébe, hanem mindig megy vele valaki láthatatlanul. Egy láthatatlan valaki. Az a valaki, aki a parancsot adja neki. Az a valaki, aki küldi maga az élő Isten. Tehát akkor ne félj, hogyha téged küld valahová valakihez az Úr, akár a hitves társadhoz, vagy a gyerekethez, vagy a főnököthöz, vagy egy beteghez, ne félj, mert biztosan tudtul fogja adni azt is, hogy mit kell mondanod neki. És ha azt mondod, akkor nem fog elmaradni az eredmény, mert az akkor magvetés lesz, amelyik egyszer valamikor kikel abban a lélekben, és terem. Mert ezt jegyezzük meg nagyon jól, hogy soha nem hiába való az a bizonyságtétel, akár szóval, akár élettel, amit az Istennek engedelmeskedve mond vagy tesz valaki és ez különösen legyen nagy biztatás azoknak a szülőknek a számára, akik szeretnék, hogyha a gyermekeik is eljutnának a Jézus követésének a szépségére, és szomorúan tapasztalják, hogy nincs eredmény. Nos, majd lesz, ne félj semmit! Lesz egyszer, valamikor. Lehet, hogy te nem éred meg, de akkor is lesz. Mert a magvetés az soha nem hiába van. Erre biztat ez az ige is bennünket. Megvan írva, hogy a beliek hittek az Istennek. Érdekes, hogy nem Jónásnak hittek, aki hirdette nekik az ígét, hanem így van, hogy hittek az Istennek. Tudjátok, mi van ebben benne? Ebben az van benne, hogy abban az ötszavas predikációban, amit ottan <kül> Jónás eldadogott nekik, abban az Isten szólott hozzájuk. Ha pedig az Isten szól, akkor ne félcsette az eredményt. Mert az eredmény sohasem a jónásoktól függ, hanem mindig az Isten szent lelkétől függ. Lehet, hogy talán gyenge és nyomorúságos eszköz vagy te magad is. Akkor se félj szólni és hirdetni az ígét, és megélni az igét. Talán csak egyetlen egy mondatot tudsz mondani valakinek, vagy talán csak egyetlen egy szót. Nem baj, az is elég. Jónás predikációja is egyetlen egy mondatból áll. Én is sokszor megtapasztaltam már, hogy néha egy háromnegyed órás predikációnkból egyetlen egy szó volt az, amely valakit szívem talál, sőt talán érten egy olyan szó, amit talán éppen véletlenül mondtam talán egészen hangsúlytalanul mondtam, és mégis az az egy szó új életet vitt valakinek a szívébe. Egyetlen szó csak, de ha az engedelmességből fakad, elé. Mert abban az Isten szól. És ha az Isten szól, akkor vízdrá rá az eredményt, annak meg lesz az eredménye egyszer. Befejezésül testvérek még csak annyit, hogy Ninive megtér, Királytól a baromig, mind bőjtölnek, és mind zsákba öltöznek. Isten kegyelme a királytól az állatig is elterjed. Luther Márton mondott egyszer, azt elsősorban a lova fogja majd észrevenni. És hogyha egy pásztor megtér, azt elsősorban a barma fogja észrevenni. Isten kegyelme elérkezik az állati is. Hogyan érkezhetnék hát el hozzánk? Itt, most, ebben a pillanatban hát nem csodálatos az Istennek a kegyelme. Mi lenne, kedves testvérek, hogyha mi egyszer igazán komolyan elkezdenénk engedelmeskedni az Isten szavát? Mert megmondom, mi lenne. Az lenne, hogy mi is csodálatos módon tapasztalnánk meg az Isten kegyelmének a csodáját. Amen. Igen, adunk, hadd hirdessük mindenfelé, hogy a szabadító elközelgetett. Hadd lehessünk ebben a világban valóban követek. Hadd járhassunk úgy az emberek között, hogy minden szavunkon és egész magatartásunkon érződjék meg valami. Te belőled, a te békességedből, a te derűdből, a te tiszta levegődből, urunk. Így használj fel bennünket, könyörgünk, és ekezd kérjük az engedelmességnek a lelkét. Köszönjük neked, urunk, hogy te mindig újra és újra szólsz hogy ímé most is nem másodszor, mint Jónást, hanem ki tudja már hanyadszor. Küldesz bennünket csak ebben a templomban is. Ebből a templomból is küldesz bennünket ki a világban a te követeidként, hogy mint a te üzenetednek a közvetítői járjuk be a nagyvárost. És mindazokat, akikkel találkozunk. Ó, urunk, hadd vegyük föl végre magunkra ezt a prófétve ezt az apostoli szolgálatot ennek a terhét és így hadd menjünk szerte széllyel igazán mint a te követeid adj nekünk engedelmes szívet hogy a te hatalmat és a te kegyelmet szabadon áradhasson szavainkon és cselekedeteinken keresztül ki a világba mindenfelé Köszönjük, hogy úgy láthatjuk Ninivét, mint a te városodat. És úrunk ez olyan csodálatos távlatot nyit nekünk, és olyan óriási lehetőséget adsz a szolgálatra. Fölbúzdít és megbátorít bennünket, hogy nem hiába való. Nem hiába való, hiszen a te gyermekeidnek hirdetjük az ígét. Amikor a mi gyermekeinknek hirdetjük, ó, addurunk, hogy Áradjon, terjedjen, szakadatlanul az egész föld kerekségén a te neved, dicsérete. Könyörgünk hozzá éppen a gyermekeinkért, különösen a konfirmandus gyermekeinkért, könyörgünk, urunk. Amit mi nem tudunk elvégezni, hogy igazi élő hitre jussanak azt kérjük, hogy te, a te szent lelked által munkált bennük. Igazán élő hitet kérünk, össze kapcsolódatik az életük, mind az örökké valóságig te És könyörgünk a megszomorodott szívekért, a gyászolókért, ott is különösen egy nagyon tragikus gyászba borult családért, ahol az édesanyja, a hitves társ távozott el tragikus körülmények között. Kérünk, Urunk, hogy a Te vigasztaló kegyelmed annál inkább maradjon a családtal. és töltse be azt az űrt, amit az édesanyja távozása jelentett. Könyörgünk, Urunk, ami hazánkért, ami népünkért. Könyörgünk ennek a világnak minden népéért, Könyörgünk, Urunk, a fegyverek elmémulásáért. Könyörgünk a békességért, az egész föld hogy békességben és örömben élhesse, élhessen az emberiség mindazokkal a javakkal, amelyekkel te olyan gazdagon megáldottad ezt a földet. Könyörgünk a mi imádságunk meghallgatásáért, és hálát adunk a mi imádságunk meghallgatásáért. Jézus nevében. Amen.